І мір. А тоді під дією вакууму люк зачинився, і я на превеликий жаль виявила, що вона потрапила в пастку. Я спробувала його відчинити, але перепад тисків був надто великий. Не можу тобі передати, Маркоса, наскільки винуватою і безпорадною я почувалася, коли зрозуміла, що Діну замкнено з протилежного боку. Маркос перевів погляд на Айві. Він уже давненько слухав Джулію і зараз потребував перерви. Айві підняла руки вгору. Я намагалася керувати дуже неповороткою конструкцією. Власне, я нічого не розуміла, аж поки Джулія не спробувала мені пояснити. «Так», – сказав Маркус, – «мені ж не віриться, що ти змогла пілотувати ту штуку. Люди про це оповідатимуть ще й через сотню років». «Це якщо люди ще існуватимуть», – подумала Діна. Айві просто дивилась на Маркуса, намагаючись не кліпати, шукаючи ознак сарказму. Їх не було. Прямо та Маркуса була палкою з двома кінцями. Він міг сипати неймовірно щедрими компліментами так само легко, як і просто спопелити словами. Це вимагало всіх можливих зусиль, промовила Айві. Вони сиділи за переговорним столом у цистерні. Маркус не називав цієї зустрічі дізнанням, проте саме дізнанням вона й була. Чи принаймні максимальним наближенням до формального розслідування того, що трапилося вчора. Обговорення почалося з доволі різкого викладу інформації Маркусом, тоді геть зійшло з рейок коли Джулія наполягала на тому, щоб розповісти свою історію від початку. А це в її розумінні означало від моменту, коли вона прокинулася в Білому домі біля свого вже покійного чоловіка і пішла снідати зі своєю вже покійною донькою. Далі був кінець світу і на швидкоруч організований виліт на орбіту через якихось 36 годин. А між цим було стільки жахливих нещасть і неуковирних збігів, що сама історія звучить навіть правдоподібно. Жоден бреху не придумав би такого. Оповідь тривала майже годину, не на те, що Маркус усе частіше поглядав на свій швейцарський годинник, а ті, хто її слухав, відчували опісля дивне поєднання завороженості, знудженості, переляку і замилування. Вона, здається, щиро вірила, що когось обходили її стосунки з усіма тими мертвими людьми на мертвій планеті. Це була доволі поширена помилка серед новоприбулих. У її випадку все безмірно помножувалося тим, що допір вона була президенткою. Усі завжди радо сиділи та слухали наймогутнішу на світі людину. «Слава Богу!» – мовила Джулія. «Що ми змогли?» – «Так», – сказав Маркус, перебиваючи її. Очевидно, він її вже наслухався. Не менш очевидне було те, що він не надто хотів переходити до наступної частини розповіді. Усі присутні старанно уникали дивитися на Мойру. «Дякую, Джулія», – сказав Маркус тоном, який передбачав, що вона може йти. Джулія трохи збентежилась. Але ж ми ще не вислухали докторки Креф?» те вас ми предостатньо наслухались», – зауважив Маркус. Натяк був очевидний, і Джулі це не сподобалось. «Добре», – сказала вона, обережно підводячись. «Як я вже казала, Маркусе, я буду рада допомогти всім, чим зможу. І я маю це на увазі», – відповів Маркус. Він глянув на Айві, силовано прибравши з лиця всі емоції. Діна знала, про що вони обоє думають. «З тебе тут жодної користі, і тому тебе сюди не кликали. Дякую, Джулі». Експрезидентка відвернулася від столу, спинилась перед дверима, які вели до цистерни, і востаннє озирнулась на Маркуса з виразом винуватого цуцика, очікуючи певно, що він лясне долонями по колінах, посміється із власного жарту і тепло запросить її назад за стіл. Коли ж цього не трапилося, її лице змінилося так, що Діна мимоволі злякалася. Цікаво, як це, подумала вона, коли одного дня ти скидаєш на людей ядерні бомби, а менш ніж через тиждень тебе просять покинути збори. Очевидно, від цього у Джулії був не найкращий настрій. Джебія повернулася до них спиною, ховаючи лице, і заразом шукаючи виходу, і відчинила двері. За ті кілька секунд, що двері були прочинені, Діна запримітила молоду жіночку з ісламського взірця хусткою, яка чекала назовні. Нижня половина її лиця була закрита, проте її очі заіскрилися, а рухи заструменіли теплом, коли вона побачила Джулію. Джулія сягнула до неї та, повернувшись, Поклала їй руку Наталію, двері зачинились, і вони плечопліч рушили геть. У цистерні залишилися Маркус Діна, Айві, Мойра, Сальваторе Годянь і Джун Гу, дипломований математик, який був їхнім теоретиком, коли йшлося про розрахунки динаміки рою, інші знали радше про, орбіталь... знали радше про орбітальну механіку та реактивні двигуни, прийоми старої школи для розрахунку індивідуальних траєкторій космолітів. але Гу спеціаліст із комплексних систем, був головним архітектором Роєміра, а ще єдиною особою, яка могла зрозуміти і пояснити, що так чи не так із Роєм. Більше свого життя він провів у Пекіні, але достатньо часу пропрацював у західних університетах, аби нормально оволодіти англійською. У відповідь на кивок Маркуса він сказав «Я розрахував, що сталося. Як ми знаємо, відбулося затиснення, що привело до зіткнення. Це був політкоректний термін, на позначення аварій човників. А проте шлюпка 214 мала достатньо контрольних повноважень, щоб уникнути останнього. Чому ж не уникнула? запитав Маркус. Алгоритм припустив, що вони розминуться з мінімальним інтервалом, тому не робив нічого, крім звичайного коригування висоти. Людина, яка керувала шлюпкою, відволіклася, була дезорієнтована, тож і не змогла скоригувати курс вручну. Не можна винуватити людину, сказав Маркус. Ми вже не раз попереджали мешканців про можливі наслідки ручного пілотування. Але що було не так з алгоритмом? З ним усе було добре, відповів Гу. Надійшли неправильні дані. Зараз я покажу. Кількома маніпуляціями на планшеті він вивів тривимірну модель Міксі на великий екран над столом. На перший погляд усе виглядало цілком точно. Графік відображав усі модулі та космолюти, які додали до комплексу за останні кілька днів. Оце модель, яку система використовувала вчора для уникнення зіткнень. Він провів пальцем по екрані планшета, повертаючи модель так, що тепер вони дивилися на дир. Тоді наблизив добре помітно на загальному тлі фігурку керма, архів людської генетики, пара складальних блоків із системою охолодження, які виступали в сторони бортів під модулем «Зв'язда». Виглядало там усе приблизно так само, як і вчора, коли Діна бачила це з льота. «Чекай, це достеменна модель? Остаточна?» – запитала Айві. «Так», – сказав Гу. Але тут нема термоізоляції, зауважила вона. А цей шар додає принаймні метр до області зіткнення. Саме так, сказав Гу. У цьому сенсі модель геть застаріла. Тепер ми замінили її досконалішою версією. Як усі розуміли, винуватити було нікого. Конструктори майже два роки билися над тим, аби зробити свою тривимірну модель Міксі якомога точнішою і повнішою. Майже неможливе завдання з огляду на те, що з день на день відбувалися якісь зміни. М'які деталі на кшталт оболонки термоізоляції отримували значно нижчий пріоритет. Люди, які дивилися на модель, просто подумки додавали ще один шар. Комп'ютери не були настільки розумні. «А все ж», – сказав Маркус, «поставимося до моделі критичніше. Жодна шлюбка взагалі не мала проходити на такій відстані». «Дозвольте показати, що сталося», – сказав ГУ і вивів на екран відео, з зовнішньою камерою, мабуть, встановленою на одній із ферм. Архів людської генетики – та покривало термоізоляції, що його оточувало, не були в центрі кадру. Їх можна було помітити в правому нижньому куті. Тож ракурс був не ідеальний. Але вони могли бачити, що відбувається. Наблизилися шлюбки, зринувши в кадрі в напрямку лівого борту і рухаючись на позір не швидше, ніж якби ми спостерігали людину на прогулянці. «Це в реальному часі?» – запитав Сал. Так, оскільки це було страшенно повільне наближення, воно не виглядало небезпечним. «Та воно просто виглядає, ніби вони розминулися в притул», – сказав Сал. «Так і було. Ось досі», – сказав Гук і поставив відео на стоп-кадр. «Було дуже важко щось розібрати, але вони таки запримітили маленький спалах на передньому кільці шлюбки 214». «Запуск двигуна. Малесінька зміна курсу під контролем автоматики. Він прокрутив трохи вперед. Спалах згас і зник у непрозорій сірій хмарі. Вихлипні гази. Вони швидко зникають, але і рухаються швидко». Він промотав відео ще на кілька кадрів, аж поки вони побачили, як укриття термоізоляції викривлюється під напором газу. Між двома сусідніми фрагментами розійшовся шов, і один із них затріпотів, ніби підхоплений поривом вітру. Гу знову запустив відео, і вони побачили, що заднє кільце шлюбки зачепило надірвану оболонку і відірвало її, виставляючи архів людської генетики на показ перед помаранчевим світінням атмосфери Землі. Авіозвалася. Якби двигуни не ввімкнулися, Гу кивнув. Шлюбка 214 пройшла би знизу із запасом у 2 метри. Мало підстав для гордощів у такій відстані, але було б досить. Після невеличкої паузи Гу додав. Систему термоізоляції ЛГ могли би зробити кращою. Запала пауза, впродовж якої всі дивилися, хто перший засміється. Якщо вже не сміятися з чорного гумору, то краще взагалі нічого не сміятися. Гу це, здається, відчув. Я про те, що його зробили з огляду, на звичайні температурні навантаження». «Тобто сонячне світло», – сказала Діна. «Так, не для жару, який зараз випромінює атмосфера». «І це, звісно, стосується багатьох частин міксі», – сказав Маркус. «Зараз у нас температурні перевантаження, куди не глянь. Моро, що там з ушкодженнями?» Діна віддала Маркусу належне затактовність та невимушеність, із якою він запитав про це. Морі, яка цілу зустріч мовчала, знадобилася якась хвиля, щоб випірнути зі своїх фантазій. «Ну?» Нарешті озвалась вона. «Як уже сказав ГУ, система термоізоляції була так собі», – зауважив Маркус. «Ми знаємо. Не було резервної системи». Їй знову відповів Маркус. «Звісно ж, не було. Холодильні системи АЛГ, вважай, зараз єдині у Всесвіті. Звідки там було взятися резервним? Передбачалося, що вони і без них будуть холодні. Але ж прискорення графіку через вісімку...» «Стоп!» – вигукнула Діна. Усі глянули на неї. «Давайте вже досить цього», – повторила вона. «Слухайте». Коли мені було 14, одна із шахт мого тата обвалилась, і там загинули всі шахтарі. Це було жахливо. Він так ніколи й не відійшов. Звісно ж, він захотів дізнатися, що сталося. Це виявилася довга історія. Одне за іншим, а за тим іншим і ще щось. Окремі деталі мали сенс, але ніхто насправді не міг передбачити, що це станеться. Звісно ж, він почував провину і відповідальність, хоч ніхто при своєму глузді не подумав би його звинувачувати. Я вам скажу, що сталося. Вела Даледіна. Шон Пробс заснував компанію георозвідки астероїдів, яка позапускала чимало копсатів та зібрала дуже багато інформації про навколоземні астероїди, таємної інформації. Він узяв базу даних із собою в експедицію. У його радіопередавач влучив астероїд, тому він не зміг тримати зв'язок. Останньої хвилини, коли було вже вважати запізно, йому сяйнуло звіритися з базою даних. Так він дізнався про вісімку. Він попередив мене, я попередила Дубаса. Дубас попередив усіх інших, і так ми. Змістили розклад. Мойра ініціювала виконання плану, який розробляли понад рік – зосередити ЛГ по різних шлюбках. Як і всі інші процеси в історії Сесвіту, спершу це відбувалося повільно, бо назовні повилазили різні нестикування. А до всього проблема була ще й в лимольотах і скафандрах, які всі були зайняті через викид. Тому робилося все повільно. Бо ж явно безпечніше було зберігати зразки в холодному сховищі ЛГ, поки не вирішаться інші логістичні проблеми. Почався викид, і в нашому напрямку з землі полетіла купа всякого гівна, від якого роємір сяяв ніби ялинка. Затиснення шлюпок відбувалося регулярно. Ми мало не втратили кілька штук. Ми, зайві, на лимольоті полетіли Джулію і, мабуть, додали до проблеми ще більше шуму і хаосу. Тоді сталося те, що ми щойно мали приємність спостерігати. Шлюпка 214 зірвала більшість погано продуманого термального захисту ЛГ і виставила його просто перед тепловим випромінюванням земної атмосфери. Усі зразки нагрілися до того, як ми змогли поставити нову термоізоляцію. Тобто, всі зразки було знищено. Правильно, Мойра? Мойра, яка, мабуть, не думала, що зможе говорити, кивнула. Добре. Тож, я думаю, що насправді Маркус питає, скільки зразків із ЛГ перевезли до безпечних холодних сховків в інших місцях, перш ніж усе це сталося. Іншими словами, скільки їх уціліло? Мойра прокашилась і ледь чутно мовила. Близько трьох відсотків. Добре. Я маю ще тільки одне питання. – це вже втрутився Маркус. – Ти й говорила з Дубасом. – Я впевнена, він щось підозрює, – сказала Мойра. – Але офіційно я йому нічого не повідомляла. Хотіла бути цілковито впевненою. – А зараз ти певна? – Так. Маркус кивнув і наступних кілька секунд щось зосереджено набирав на своєму телефоні. – Я запросив його негайно приєднатися до нас із Мойрою, – пояснив він. Усі, хто не був Маркусом і Мойрою, підвелись і пішли на вихід. Маркус підняв руку, зупиняючи їх. Перш ніж ви підете, дозвольте, я скажу дещо про людський генофонд, який ми втратили. Він зробив паузу для кращого ефекту і зачекав, поки всі звернуть на нього погляди. Це від самого початку була харня, сказав він. Усім знадобився якийсь час, щоб осмислити почуте. І ти скажеш це до басу? запитала Айві. Звісно, ні, відповів Маркус. Але насправді єдиною причиною існування ЛГ була політика Старої Землі. Це так ми її зараз називаємо Стара Земля? здивовано запитав Сул. «Так я її називаю», – сказав Маркус. «У ті дивовижно рідкісні моменти, коли я про неї, власне, думаю». «Дякую, Маркусе», – промовила Мойра. Звісно ж, він знав. Міксі була настільки складна, наскільки це було можливо з її тендітними розмірами. Кілька сот людей розташувалися в просторі не більшому за кілька авіалайнерів. Новини розходилися як брехня по селу. За кілька годин уже всі знали, що людський генофонд повністю знищено. Він був у цистерні з Маркусом і Мойрою. Вони обоє дивились на нього терпляче, очікуючи якоїсь реакції. «Слухай», – нарешті сказав він, – «дока дюба більше не існує. Це була машкара, розумієте? Гра. Я нормальна людина і не виражаю емоцій на замовлення. Особливо, коли на мене дивляться і цього очікують. Через рік, коли б я був геть сам, коли б я очікував цього менш за все, я поридав би над цим. Але не зараз». Я не почуваю нічого такого, але мої почуття є моїми почуттями. Мені дуже шкода, що це сталося, сказала Мойра. Дякую, відповів Дубас. Але давайте, я тепер скажу, що про це думаю. Вчора загинуло 7 мільярдів людей. Порівняно з цим, втрата кількох генетичних зразків ніщо. Ембріон, що його ми замілию разом створили і який я привіз із собою. Ну що ж, це була особлива послуга, яку мені надала JBF, щоб захотіти прилетіти на станцію. Нікому більше не робили таких поблажок. Це було нечесно. Я знав це. І все одно погодився. Тож маємо те, що маємо. Так, сказав Маркус, маємо те, що маємо. Крім цього, але не певен, що можу з тобою погодитись, сказав Дубас, у тому, що ЛГ був неважливий. Маркус притломив роздратування і звів брови. Дубас глянув на Мойру. Що це за термін ти використовувала гетерозиготність? Так, відповіла Мойра, заявленою метою Елге було забезпечення максимально можливого генетичного розмаїття, яке б лягло в основу відродженого людства. Звучить як щось важливе, сказав Дубас, що я пропускаю. Ми маємо десятки тисяч людських геномів у цифровому записі, з усіх кінців світу. Ось тобі і гетерозиготність. Ти ж це маєш на увазі, відказав Дубас. А тому? Це він уже звернувся до Маркуса. ЛГ насправді був непотрібен. Так, але є одне але, сказала Мойра. І що ж то за але? Цифрові записи, як ви й самі розумієте. Корисні рівнодокти, доки ми маємо обладнання, необхідне для транскрипції цих кодів у функціональні хромосоми живих людських клітин. А ось для того, аби скористатися замороженою спермою, нам потрібна спринцівка і вологе середовище. Аби скористатися ДНК, записаним на флешку, навпаки. Нам знадобиться усе обладнання з твоєї лабораторії. Додав Дубас. Мора почала втрачати терпець. Тобі легко казати, але насправді моя лабораторія приблизно настільки схожа на нормальну, наскільки одиничкі нулики на флешках схожі на живу людину. У мене там офігенна колекція обладнання, яке не можна розпаковувати і використовувати в невагомості. Але навіть якщо ми його встановимо і увімкнемо, воно буде безкорисним без обладнання, з яким працюють PHD у галузі молекулярної біології». «Справді, безкорисним», – запитав Маркус. Мора зітхнула. «Для непромислової діяльності, якщо опрацьовувати по одному зразку за раз, це не складно?» Але відновити все генетичне розмаїття людства? Але ж моро, сказав Маркус. Ми, однак, не зможемо зайнятися цим, поки не владнаємо все інше. Велика популяція не зможе жити в шлюбках, харчуючись лише хлорелою. Маємо спершу створити життєздатну і безпечну колонію. Тоді збудуємо твою лабораторію. Потім створимо розмаїтішу екосистему – кращу їжу, вищу стабільність. І щойно тоді почнемо перейматися гетерозиготністю у людської популяції. А доти маємо більш ніж досить населення в якого можуть бути здорові діти, без кровозмішання, і то цілком природним шляхом. Люди ж будуть трахатися. Це все правда, сказала Мойра. І саме це лежить в основі мого твердження про те, що ЛГ – херня, виснував Маркус. Ти кажеш, сказав Дубас, що коли всі першочергові приготування буде завершено, колонію, екосистему, професіоналів, які необхідні для фактичного використання ЛГ, у генофонді не буде потреби. Так, саме про це я й кажу, сказав Маркус. А зараз давайте припинимо марнувати час на дурниці. А як би ти хотів проводити свій час, Маркусе? Запитала Мойра, здивовано і суворо глянувши на нього крізь лінзи своїх окулярів. Поговоримо про те, як туди дістатися, як реалізувати ситуацію, про яку ми зараз говоримо. І як я можу до цього докластися, з огляду на те, що ЛГ знищено на 98%, а моє обладнання ще довго не вдасться використати? Я хочу поговорити про збереження цього обладнання, відповів Маркус про те, щоб уберегти його від усіх небезпек, помістити в безпечніші умови, і тоді одного дня зведемо лабораторію, про яку ти тут говориш. Тобто настільки безпечні, наскільки можливо? – запитала Мойра. У нього там доволі привілейована позиція у вузлі Х, недалеко від Амальтеї. Обладнання там у цілковитій безпеці значно більше, ніж ми просто зараз. Вона мала на увазі те, що часто обговорювали конструктори захисний конус, який гіпотетично існував у затінку Амальтеї. Якщо траєкторію болідів можна було передбачити, то Амальтею можна було скерувати на них і використати як бампер. Удар припаде на передню поверхню астероїда, але суцільна брила стародавнього нікелю та заліза могла витримати чимало. Усе, що містилося за кормою астероїда, було гіпотетично захищеним від усіх небезпек, але безпечна зона, звісно, не тягнулася до нескінченності. Що далі від Амальтеї, то більше був шанс на влучання боліда траєкторія якого під кутом перетинала траєкторію Міксі. Шахтарське містечко було в найбільшій безпеці, оскільки з огляду на свої функції розміщувалось відразу позаду Амальтеї. Майже настільки ж обезпеченим був кластер модулів, приєднаних до возла X одразу за комодом, де, власне, і було обладнання Мойри. За цією межею безпечна зона звужувалась в довгий гострий конус, аж поки зовсім не зникала за кормою тамбура. Коли Мойра пожартувала про небезпечне життя, то мала на увазі, що Т-3, третій тороїд, у якому вони зараз сиділи, був доволі широкий і доволі далеко з боку корми, тобто близько до межі цього конуса. Звісно, вони намагалися посилити його захист, але він і досі зазнавав більшої загрози, ніж інші частини Міксі. Маркус кивнув. Твоє обладнання в безпеці, але безпечніше буде перенести його всередину Амальтеї. Я вже говорив про це з Діною. Вона каже, що всередині можна зробити порожнини і зберігати там важливі речі. Тиша. Добаси з Мойрою обмірковували цю пропозицію. З одного боку, пропозиція Маркуса була більш ніж очевидною. Звісно ж, усе буде в цілковитій безпеці всередині величезного астероїда. З іншого боку, тут були свої нюанси. Ще кілька днів тому, до Білого неба, коли люди не могли мислити Тверезо, доля Амальтеї та Шахтарського містечка стала предметом для дебатів. Цей астероїд був камінцем у механізмі, який належить викинути, чи був він егідою, здатною врятувати людство? Усі аргументи впиралися у статистику. У них просто не було достатньо даних, аби прийняти якесь рішення. Пропонуючи перевести все обладнання Мойре до Амальтеї, Маркус займав конкретну сторону в цій дискусії. Дубас цією політикою загалом погоджувався. Тільки ось дивно було, що така людина, як Маркус, приймала ухвалу стосовно плану дій, чи до того, як було оприлюднено хоч якісь цифри. Чи йому було відомо щось, чого не знав Дубас? Хай там як, а Мойра його випередила. А якщо ми кинемо і злиємось? Вона мала на увазі, нараз обговорюваний та відіграний гамбіт, який передбачав, що Амальтею відріжуть і залишать, а Міксі полегшена і незахищена, перейде на вищу орбіту з меншою кількістю болідів. Тоді нам треба буде знову перетягти все спорядження до вузла Х, сказав Маркус. Чи де там буде найбезпечніше? Відповідь був запитальний погляд Мойри. Маркус підняв руки. Але я тебе розумію. Я все менше схиляюся до кинутий злитися. І ти знаєш, як я ставлюся до дистроєб'юції, сказала Мойра. Тут вона мала на увазі інший базовий гамбіт, чистий рій, у якому все, можливо, і сама лабораторія Мойри, буде розташовано по різних шлюбках, які разом перейдуть на вищу орбіту. Люди і вантаж переходитимуть з борту на борт завдяки децентралізованій ринковій економіці. Слухай, сказав Маркус. Тепер, коли всі люди внизу померли і нам не треба витримувати всі ці потоки херні, ти розумієш, що Гу та й усі інші мають значно делікатніші погляди на ситуацію, ніж вони висловлювалися раніше. Він мав на увазі те, що Джон Гу, як основний теоретик Рою і творець Роєміра, був також єдистроєб'ютером. Добас кивнув. Осе, що доводилося докладати певних зусиль, аби нагадувати собі, що всі мільйони інтернет-коментаторів, які обговорювали тут чи Іншу стратегію. Зараз були привидами. Ти що знаєш? Випалив Дубас, а відтак, коли його нарешті наздогнала думка, додав. Від Діни, По радіо. Так, відповів Маркус. І мір наближається. Гарячий, важкий і високий. На цих словах він пальцями показав лапки. Що це означає? Запитала Мойра. Він же з льоду. Як він може бути гарячим? Зближення відбувається на колосальній швидкості. Нічого неможливого, звісно. Але це захоплює. А високий? Нагадав йому Дубас. «Шон передав свої парами», – відповів Маркус. «Здається, він зробив нам, усім, неоціненну послугу. Він змінив траєкторію орбіти, ще коли це можна було зробити десь біля Л-1». «Тож, коли ти кажеш, що він наближається високо», – мовив Дубас, «то маєш на увазі, що емір має високий нахил орбіти, близький до нашого». «Дуже близький до нашого», – підтвердив Маркус. «Він збирається кинути комету просто нам на коліна». «Отож», – сказала Мойра, – до всього іншого Шон Пробс зібрався побомбардувати нас кометою? Шматком комети. Великим шматком, припустив Дубас, якщо він уже уточнив, що він важкий. Цифри вражають. Сказавши це, Маркус повернувся і глянув в очі Дубасу. «Непогано», – відповів той. «А достатньо буде для заїзду. Якщо ми зможемо вивести імір на зустрічі з Міксі, тоді так», – сказав Маркус. «Будеш за досить». Заїзд був третім базовим варіантом. Це означало запуск цілої міксі разом з Амальтеєю на значно вищу орбіту. Такий варіант був малоймовірний через кількість пального, яка б знадобилася для такого. Навіть не те, що малоімовірний, до негаданого повернення і міра, а фізично неможливий. Зрозумівши, які ушонні шанси, його прибічники останнім часом почали пропонувати менш масштабні варіанти. Наприклад, переформувати частину Амальтеї в болідні щити, а відрешті позбутися. Туди входить і зміна орбітальної площини? – запитав Дубас. Обличчя Маркуса ковзнула усмішка. Він точно знав, що той має на увазі. Дубас, не в змозі забути розлам, показував світлини свого улюбленого шматочка місяця Маркусу, Конраду, Ульріці, Айві та ще декому, хто входив до негласного уряду хмарного ковчега. «Давай поговоримо щиро», – сказав Маркус. «Коли я кажу про заїзд, я саме це й маю на увазі. Ми, Амальтею, ми забираємо Амальтею з собою. Ми виходимо на колишню орбіту Місяця, ми змінюємо площину обертання, а тоді під піднатійним захистом розламу. І на мірі достатньо води для такого польоту? Так, підтвердив Маркус, якщо зможемо ним керувати і привезти сюди. А хіба це не мав робити Шон Пробст? – запитала Мойра. Уже ні, – сказав Маркус. Я щойно передав вам інформацію з останнього повідомлення Шона. Мойра і Дубас гостро глянули на нього. У них на кораблі давно вже проблеми зі здоров'ям, – пояснив Маркус. Шон помер останнім зі свого екіпажу. То виходить, що мир став летючим голландцем, видихнув Дубас. Так, і немає жодного способу дистанційно ним керувати, здогадалася Мойра. На жаль, Азбукамор за цій ситуації малопомічна, погодився Дубас. Тож комусь треба полетіти і... Комусь треба полетіти і приземлити цей злоїбучий шматок льоду, сказав Дубас. А тоді залізти в емір і перезапустити ядерний реактор та ініціювати фінальні запуски, які синхронізують комету з Міксі. «Та хто в біса?» почав Дубас, але Марко сурвав його, вказавши на себе. Жест вийшов трохи незграбний, зумисно чи ні, тож був схожий на пантоміму самогубства за допомогою револьвера. Він сказав, «Айві очолить Міксі та хмарний ковчег, починаючи з завтрашнього дня. Я збираю команду, яка полетить на ТЗЛ на зустріч з Іміром. Ми висадимось на борту і вручну виконаємо всі процедури, необхідні для того, щоб перебрати контроль над системами і перевести вантаж на міксі. Тоді ми використаємо решту льоду для того, аби підняти орбіту міксі, і візьмемо Амальтею в цей заїзд разом із нами. Це грандіозно, сказала Мойра. Хто про це знає? Коли ти плануєш оголосити? Я щойно не вирішив. Я щойно це вирішив, зіткнув Маркус. Слухай, це єдиний спосіб. Я завжди вважав, що кинутий злитися та чистий рій надто ризиковані методи. І те, що трапилось з ЛГ. Тільки у наочні це твердження. Заїзд єдине мудре рішення. І займе він багато часу. І займе він багато часу. Два роки чи щось таке. Але за цей час усі важливі ресурси можна буде зберігати в Амальтеї. Я маю на увазі тебе з твоїм обладнанням, Мойро. Ти можеш скористатися якими завгодно ресурсами шахтарського містечка, аби створити безпечний прихисток для своєї лабораторії. Добре, сказала Мойра, Я поговорю з Діною. Поговориш із тим, «До кого вона тебе скерує?» – сказав Маркус. Діна поїде зі мною в експедицію. Вона потрібна для керування своїми роботами». «Як я можу допомогти?» – запитав Дубас. Віддумав, чи не підпише Маркус його на це діло, та розривався між страхом і невимовним захватом. «Розрахуй, як ми маємо це зробити», – сказав Маркус, кілька секунд це обдумавши. «Лягти на курс до розламу». «Добре», – погодився Дубас, – «я це зроблю». Маленький хлопчик у нього всередині був глибоко розчарований, від того, що він не потрапить у велику пригоду. Тоді нагадав собі, що він не так уже долучився до найбільшої пригоди в історії людства. А ще про те, що поки що ця пригода минала припаскудно. Усі розмови, які стосувалися того, варто чи не варто, здійснювати якусь космічну подорож, відбувалися під егідою терміна «Дельта В», який позначав збільшення чи зменшення швидкості необхідної на маршруті корабля. Бачите? У стандартних математичних записах грецька «дельта» позначала рівень зміни «у», а літерою «В» цілком закономірно позначали швидкість. Отже, виходили слова «дельта-В», коли інженери зачитували ці букви вголос. Оскільки швидкість рахували в метрах на секунду, дельта V рахували так само. «Дельта-В» кидалися ніби м'ячиком у дискусіях про космічні перельоти, навіть у тих, які були великі за стандартами місця, котре Марко зараз називав «старою землею». Скажімо, швидкість звуку, тобто один мах, дорівнювала 300 із чимось 100 метрів на секунду, а більшість земних людей вважали, що це просто всратися як швидко. Проте люди, які обговорювали космічні місії, таких швидкостей навіть не зауважували. Зазвичай Дельта-В була параметром, який визначав, що потрібно для того, аби запустити щось із космодрому на старій Землі до орбіти приблизно рівня міксі. А треба було 7660 метрів на секунду або ж більше, ніж 22 швидкості звуку – недосяжний показник для будь-якого об'єкта, приреченого рухатися в атмосфері. Втім, коли корабель досягав космічного вакууму, ситуація спрощувалася. Ракетні двигуни працювали ефективніше, лобове гальмування й аеродинамічний бафтинг зникали, а наслідки невдачі не були неминуче катастрофічними. Мандрівка із точки А в точку Б потребувала тільки відповідності правильному Дельта В у правильний час. Історія Дельта В шона починаючи з відходу від Землі і аж до відходу із життя, виглядала приблизно наступним чином. Запуск із Терафірма на міксі в день 68-й вимагав, аби Дельта В дорівнювала десь 7660 метрів на секунду, згідно з приблизними підрахунками. Але, як знали старі космічні вовки, втрати від терття в атмосферу та через потребу відштовхуватися від гравітації піднімали фактичний показник, десь до 8500 і 9000. Забравши Ларца і більшість роботів Діни, Шонапинився перед потребою змінити площину обертання, щоб забратися з орбіти Міксі. її нахилу складав близько 56 градусів у бік від екватора до екваторіальної орбіти, на якій збирали імір. Це була одна з тих ситуацій, у яких людська інтуїція всеосяжно помилялась. Орбіта Міксі та орбіта іміра багато в чому майже не відрізнялись. Обидві розміщували за кілька сотень кілометрів над рівнем атмосфери. Обидві були практично круглі, на перевагу еліпсоїдним. Обидві рухались навколо Землі в тому ж напрямку. Єдине, чим вони відрізнялися, – це різними кутами нахилу. А все ж показник Дельта необхідний для переходу з однієї орбіти на іншу, був настільки великий, що довелося запустити цілу окрему ракету, вантажену тільки додатковим пальним, просто аби Шон міг дозаправитися – перш ніж змінювати площину орбіти. Коли емір зібрали, потрібно була дельта В приблизно 3200 метрів на секунду, щоб вивести його на дуже продовгу еліптичну орбіту, яка проходила через L1. Дорогою іще раз зринула проблема зміни площини. Усе в сонячній системі, включно з кометою Гріга Скелерупа, утворювало плаский диск, у центрі якого перебувало сонце. Уявна площина, якій належав цей диск, називалася екліптикою. Зручно для тих, кому подобається пори року, але далеко не так добре для міжпланетних мандрівників, земна вісь та екватор нахилені відносно екліптики під кутом приблизно 23,5 градуси, тож під таким кутом мала перебувати і вихідна орбіта Іміра, коли вона переходила з круглої в ексцентричну. На щастя, маневри зі зміною площини були значно дешевші, тобто потребували нижчого показника Дельта-В, коли їх здійснювали на віддалі. Імір же, звісно, Летів дуже далеко. Тож вони здійснили наступну зміну площини вже при проходженні Л1 у рамках того таки маневру, де їм знадобилося всього 2000 метрів за секунду, аби пройти лібрацію в 1 і вийти на потрібну геліоцентричну орбіту. Нова орбіта більш ніж через рік перетиналася з орбітою комети Гріга-Скелерупа. Коли мір наблизився до ядра комети, знадобилося ще 2000 метрів на секунду Дельта-В, щоб синхронізувати орбіти двох тіл. Усі ці маневри аж до зустрічі з Грігом з Скелірупом здійснювалися за допомогою реактивних двигунів іміра, які були цілком собі звичайні. Вони спалювали заправку, власне пальний окислювач, у спеціальній камері, так утворювався гарячий газ, який виривався із сопла, і створював реактивну тягу. Останнє прискорення спустошило їхні паливні баки, тож це була дорога в один кінець, хіба що подальший реактивний рух здійснювався б за рахунок ядерних двигунів. Досі не було створено жодного двигуна, здатного пересувати кометне ядро сонячною системою, хоча б із мінімально прийнятною швидкістю. Для цього їм довелося помістити свій атом на паличці всередину крижаного ядра, створити позаду нього сопло, а тоді витягти з ядра реактора керуючи стержні, від чого всі 16 сотень тепловидільних елементів реактора шалено нагрілися. Крига стала водою, тоді парою, яка виривалася з сопла і створювала достатню тягу. Тож кілька місяців пішло на те, щоб зібрати імір та інтегрувати його деталі з уламками льоду, вирізаними із трикілометрової кулі. І тут можна було би запитати, чому тільки шматок? Чому б не привезти цілого ядра комети, якщо вже вода настільки потрібна? Навіщо посилати в космос величезний ядерний реактор без наміру його використовувати? А відповідь полягала в тому, що навіть великий ядерний реактор і приблизно не мав достатньої потужності, аби пересувати настільки велику брилу льоду. Така місія тривала б понад століття, навіть якби десь існував дивореактор, здатний так довго працювати на повну потужність. Щоб закінчити цю місію в прийнятні строки, вони могли привести лише необхідний мінімум, який би уможливив зустріч із Міксі та подальший заїзд. Хай там як Ашон і всі члени його команди використали ядерний двигун, аби досягти Дельта приблизно. Одна тисяча метрів за секунду, розганяючи уламок, який вони відрізали від грегового скелета та виводячи його на дещо іншу орбіту, ніж та на яку вони кілька місяців тому перейшли за Л1. Шон прожив саме достатньо для того, щоб останє витягти керуючі стержні та досягти дельта В, достатньо, аби провернути маневр, протилежний до того, який вивів їх через прохід Л1 майже два роки тому. Це переводило імір на геоцентричну орбіту просто таки з мінімальними витратами, дозволяючи водночас здійснити зміну площини, щоб уможливити піснішу зустріч із міксі. Кілька днів тому Шон передав уте своє повідомлення про гарячий, важкий і високий, після чого затих. Чому? Вони могли тільки здогадуватися. Буксувальна команда, яку саме організовував Маркус, планувала використовувати ТЗЛ або тимчасовий збірний і літальний апарат складений із різних комплектів запчастин. Таке собі лего для побудови космолітів, зорганізоване в наборі модулів, відомому загалом як верф, і пристыкованому до тамбура. Загалом верф була типодібним додатковим модулем. Одне з плечей у попереченні літери Т, яке випоналося з лівого боку тамбура, було сіяне деталями у ТЗЛ. На протилежному плечі містилося скупчення сферичних цистерн, які оточували кубку розщеплювачів. Вони використовували електроенергію, щоб розщеплювати молекули води на кисень і водень та перепомповувати їх до охолоджувачів, які заморожували гази, аж поки ті не ставали скрапленими і їх можна було зберігати поближніх цистернах. Ось і вся поперечна. Вертикалю була ферма, яка закінчувалася ядерним реактором не малесеньким ресур, як на шлюпках, а справжнім реактором, розробленим для субмарини і адаптованим для цієї місії. Маркос назвав Перший виготовлений ним корабель – «Ньюкерт» на честь маленького човника, якого використовували в антарктичній експедиції Шеклтона. Його зібрали та підготували до відправки за 10 днів. Це була приблизно третина часу, який за всіма розрахунками мав минути від проходження іміра через Л-1 до його найближчого контакту із Землею. Розробка, конструювання і перевірка такого апарата за такий термін ще два роки тому була б немислима. Проте за час, який минув від нуля до білого неба, інженери кількох космічних агенцій та приватних компаній передбачили майбутню потребу швидко збирати космічні кораблі з таких стандартних деталей, як корпуси шлюпок та реактивні двигуни. Тож забезпечили станцію наборами запчастин, списком необхідних процедур та базою дизайнів, підлаштованих під різні потреби. Так і Ньюкерт розробили ще рік тому великою командою інженерів, з яких лише троє були досі живими. Ці троє полетіли в космос і стали частиною основної популяції. Продовжуючи роботу попередників, вони розробили остаточний дизайн. Достатньо ефективний, аби деталі почали компонувати в корабель, за яких кілька годин після того, як Маркус прийняв ухвалу. Деталі за потреби виготовляли за допомогою САПР упродовж півтора тижня, а потрібні частини й модулі складали на верфі у повноцінний корабель. Нюкер мав запустити двигуни вперше для виходу на перетин із орбітою Міра, а вдруге, щоб вирівняти різницю швидкостей і дозволити команді зійти на борт летючого голландця і перебрати на себе керування. Середній показник дельти В-місії у цій подорожі, починаючи від старту зі стикувального шлюзу Міксі до прибуття в аналогічний шлюз Міра, становив приблизно 8 тисяч метрів на секунду. Тепер розмови велися переважно навколо відношення мас. Першого за вагомістю показника після дельта в у плануванні космічної місії. Просто кажучи, питання полягало в тому, скільки пального знадобиться кораблю на початку подорожі, аби він міг виходити на необхідний показник Дельта-В. Дилетанти зазвичай замість понять реактивне пальне чи газ казали просто пальне, проводячи очевидну аналогію із процесом заправки машин чи літаків. Це була непогана аналогія, але не зовсім повна. Окрім власне пального, більшості реактивних двигунів для роботи потрібні були ще й багаті на кисень хімікати, а віддалі лише чистий кисень, необхідні для горіння. Машини та літаки просто використовували повітря. У ракетах окислювач зберігався в окремій цистерні, аж поки не приходив час його використовувати. Сукупно ці два хімікати називали реактивним пальним, а загальна маса і простір, який вони займали, становили цілковиту більшість у конструкції космольота, на відміну від, скажімо, автомобіля, бензобак яких дуже і дуже малесенькі відносно загального розміру. Зручним показником для опису цього було якраз відношення мас, яке дорівнювало часті маси космольота на початку разом із реактивним пальним, та його маси наприкінці, коли всі баки були порожні. Якщо ці показники були відомі, відомим був необхідний показник дельта в Тоді баланс мас можна було розрахувати за простою формулою, названою на честь російського науковця Ціолковського, який вважалося вперше її вивів. Це була експонента. Нею описувалася практично вся економіка і технологія космічних польотів. Якщо результат експонентного рівняння виходив нижче, ніж треба, вам срака. Коли відповідні цифри для місії порятунку і міра підставили у рівняння Циолковського, виявилося, що відношення мас дорівнює семи, тобто на кожен кілограм багажу, власної маси Маркуса, Діни, решти екіпажу та різнокаліберних роботів тощо, якщо вони хотіли, безпечно зістикуватися з міром, їм потрібно було мати 6 кілограмів пального на момент старту з міксі. Це було не так і складно, надто ж для космольота, якому ніколи не доведеться входити в атмосферу. Корисною масою в цій ситуації був єдиний корпус шлюбки, оснащений до всього бічними дверима, повітряним шлюзом, здатним вмістити одну людину в скафандрі. Та крім цього, там був лише необхідний мінімум обладнання для підтримки життєдіяльності команди чотирьох осіб, упродовж кількох днів. До цієї маси, звісно, слід було додати масу власне людей, продовольства та їхніх необхідних речей. Порожній корпус шлюбки був дивовижно легкий. Новіші корпуси, виготовлені з композитів із відповідною ізоляцією, важили щонайбільше 80 кілограмів. Коли з нього діставали все, що робило його можливим до проживання і загалом зручним довготерміновим притулком, проте додавали бічні двері, маневрові двигуни та баки для реактивного пального, Маса Нюкерда ставала приблизно в 10 вищою. Люди важили 300 кілограмів. Ракетний двигун, який виконував основну роботу, важив іще 2 тисячі. Тож, заокруглюючи корисна маса, маса того, що насправді мало долетіти до стикувального шлюзу і міра, становила приблизно 3,5 тонни. Баланс мас на рівні 7 означав, що маса заправки на початку подорожі має складати 21 тисячу кілограмів рідких водню і кисню. На верфі містилось кілька різнокаліберних паливних баків, деякі, призначені для зберігання зрідженого гідрогену, інші з певними відмінностями в конструкції, були потрібні для зрідженого оксигену, обрані цистерни скріплювали докупи, дочіпляючи знизу ракетний двигун, а тоді обгортаючи все це термоізоляцію. Корпус нюкерда з людьми на борту монтувався на фрагменті рештовань достатньо довгому, аби маневрові двигуни, стартуючи, нічого не ушкодили. Коли ТЗЛ нарешті сконструювали, потрібно було взяти 21 тисячу кілограмів води, розщепити її на воденій кисень, охолодити до скрапленого стану і запакувати. На лівому борті верфі вже були на поготові зріджений гідроген та зріджений оксиген. Загалом же вони намагалися не зберігати великої кількості пального одночасно, бо з цими речовинами було страшенно важко працювати. Енергію забезпечував той такий флотський реактор, що містився – на довгому каркасі верфі, що його запустили на повну потужність оце вперше з моменту, коли його деталь за деталю посилали із мису Канаверал за допомогою ядерних ракет. Напомповуючи рідину трубами до сплітерів, він міг перетворити 21 тонну води на гази та охолодити ці гази до скрапленого стану, ще поки велись інші приготування. Це була маса води, грубо кажучи, 14 літрів на кожну вцілілу людину. Звісно, хмарний ковчег проводив повторну очистку води, і запаси не закінчувались навіть близько. Тим не менш, думка про те, аби взяти стільки води і просто викинути її у відкритий космос, при тому, що повернути її буде ні звідки, змусила багатьох замислитись, особливо таємних прихильників ідеї кинути і злитися. На це існував потужний контраргумент, адже Нюкерд мав на меті захопити і взяти під контроль брилу замерзлої води, яка важила стільки ж, скільки сама Міксі. Плюс величезний шмат заліза, до якого вона кріпилася. І кріпитиметься і далі, якщо захисники заїзду переможуть. Коли Нюкер досягав мети, і мір потенційно можна було сповільнити і привести до зустрічі з міксі, запустивши двигуни самого корабля. Так, технологічно це був динозавр. Проте у нього був практично нескінчений запас енергії в ядерному реакторі, а ще величезна кількість пального у вигляді льоду. З іншого боку, стімпанкова реактивна система була значно менш ефективною, ніж адекватно розроблений реактивний двигун. Відтак, відношення мас, необхідне для сповільнення Іміра і для переходу з його високошвидкісної еліптичної орбіти, якою він падав у гравітаційний колодязь Землі, на значно повільнішу, круглу орбіту Міксі, було приблизно 34. Тобто 97% криги, наразі прикріпленої до Іміра, належало розплавити, випарувати і викинути крізь рукотворне сопло, просто щоб сповільнити сам корабель. Ті три відсотки, які залишалися, все ще важили б стільки само, скільки Міксі разом з Мальтею. Розщеплена на водень і кисень, ця вода дала б достатньо ракетного пального, аби забезпечити заїзд аж до самого розламу. Не думала, що вона буде чорна, сказала Діна. Чула власний голос, наче з довжелезної труби. А ще вона була майже певна, що хвилину тому знепритомніла. Можливо, досі ще не отямилася. Маркус відповідав повільно. Можливо, також вирубався. Можливо, просто на щось відволікся. Ядра комет укриті. Смердючим чорним гівном. Сама знаю, Маркусе. Пригадуєш, ким я працюю? Пробач, замало крові в мозку. Але ж це тільки шматок, що його шон відламав від Гріга Скелірупа. Чому на ньому ця кірочка? Я не знаю, відповів Маркус. Вони дивились на мір з відстані десяти кілометрів і швидко наближалися. Вони бачили корабель на своїх планшетах, наблизивши картинку із зовнішньої відеокамери. В'ячеслав Дубський, який висів у невагомості найближче до переднього кінця Нюкерда, притулився лицем до малесенького віконечка космольота і шукав чорний корабель серед чорного неба, але гримаса на його лиці дозволяла припустити, що він досі ще був надто далеко, аби побачити його неозброєним оком. Можливо, він вирішив зробити нам послугу, припустила Діна. У тій чорній речовині. Купа різного добра. Очевидно, вуглець. А крім цього ще азот, калій, мікроелементи, сказав Маркус, які будуть потрібні на хмарному ковчезі. Можливо, він скористався роботами, аби зняти трохи кірки з грегового скелета і завантажити його на уламок, розважала далі Діна. Скоро дізнаємось, відповів В'ячеслав. Можливо, він залишив документ. А якщо ми не пристекуємось, то помремо і не зможемо його прочитати, зауважив Маркус. Тому надалі прошу більше не балакати. Слава. І тут він видав цілу тираду жахливо сформульованих фраз російською, які означали щось типу «Я поміняюся з тобою місцями». В'ячеслав відповів «Такою ж жахливою німецькою». Обоє бездоганно володіли англійською. Проте зробили собі внутрішній жарт, знущаючись із мов одне одного, покликаючись на необхідність зберегти лінгвістичний спадок Старої землі. Тоді Маркус додав «Ось і інші. Престепніться». Упевненими рухами людини, яка провела в космосі два роки, В'ячеслав пролинув у кормову частину. Він був одним із ветеранів російської космонавтики, прибув на міксі ще об A+, 0.17, із першою ж командою після вибуху місяця. Він був їхньою опорою в добу скаутів та піонерів, провів у скафандрі більше часу, ніж будь-хто, і зносив три орлани. Але й сам трохи зносився. Його лице було землисте, а тіло кощаве, порівняно з крем'язним, який два роки тому... Вийшов із того самого Союзу, що й Різ та Болор-Ерден. Марку зайняв його місце біля переднього вікна і пристебнувся до сидіння пілота. Позаду було три крісла, змонтовані на рамі, яка простягалася впоперек корпусу шлюбки. Пасок Діни суттєво послабився з правого боку. Ще кілька хвилин тому вона була міцно пристебнута і пасів не попускала. Саме сидіння, як і ферма, до якої воно кріпилося, деформувалося від прискорення, від якого в дівчини паморочилося в голові. Біля правого борту сидів Джиро Сузукі, інженер-ядерник, який долучався до розробки ядра реактора на Ємірі. Неясно було, чи він при свідомості. Зрештою, з Джиро це ніколи не було ясно. В'ячеслав, четвертий член екіпажу Нюкерда, сидів посередині і смикав за верхні паси п'ятикінцевої застібки. Із гамма-спектрометра, що висів перед обличчям Джиро, залунало стокато коротких писків. Так виглядав сучасний лічильник Гейгера. Тоді інспектор як вони його назвали ламаною російською, знову сповільнився до спорадичних попискувань. Радіація пронизувала інспектор, як і їхні тіла, постійно, без жодної впорядкованості в часі чи просторі. Іноді траплявся активніший спалах, і та частина людського розуму, який подобала шукати сенсу всьому, вбачала в цьому непересічну подію. Тоді спалах пригасав і забувався. Так функціонував усесвіт, так функціонувала людська психіка. У космосі було значно більше радіації, ніж на Землі. Але більшість із тих, хто вижив, давно із цим примирилися. Аджіро суттєво знизив чутливість інспектора, щоб він перестав безперервно кричати. Якби він почав пищати за кілька наступних хвилин, то це було б уже не від якихось далеких космічних подій. Це було б через витік радіації на імірів. Побачив вихлипний слід, прокоментував Маркус. Вам на відео видно? Він блідий. Сонце чудове його підсвічує за кількасот метрів, у бік корми відносового відділення. Він мав на увазі смугу пари, яка виривалася з зиміра увесь весь час, навіть коли двигуни були вимкнені. Саме завдяки йому Конрад Дубас та інші астрономи на борту Міксі змогли відстежити курс корабля через оптичні телескопи, а також підтвердити, що парами, закудовані в останньому повідомленні Шона, були правильні. Хай який ефемерний, цей хвіст усе ж відбивав більше світла, ніж сам корабель. Хвіст виникав завдяки повільному, сталому закипанню криги, що його причиною була постійна, хоч і невелика активність тепловидільних елементів у ядрі реактора. Коли діставали керуючі стержні, а реактор переходив на повну потужність, тобто майже ніколи, він генерував 4 гігаватти теплової енергії, розщеплюючи урани плутоній на дрібніші ядра, що з них деякі й самі були нестабільними ізотопами. Уламки ядра розпадались на донюк і онук, і тепло виділялося навіть тоді, коли сам реактор не працював. Зупинити цей процес було неможливо, тож певна втрата льоду під виглядом неперервного парового шлейфа була неминуча. І це було нормально. Іміровець складався з криги, а Шон допускав такі втрати у своїх розрахунках. Шон, який ніколи не належав до емоційно відкритих людей, навіть спілкуючись із Міксі через саморобне радіо, не надав жодних деталей про те, що вбило його та його команду. Якби це була якась катастрофічна проблема з ядерним реактором, він би їх попередив. Та й зрештою Мір не залетів би так далеко, якби його базові системи не працювали. Тож Джиро летів, не очікуючи на борту якогось неймовірного жахіття. Але й не було жодної певності. Кілька хвилин ніхто не говорив. Маркус тим часом моніторив їхній підліт і випадково торкнувся контрольної панелі, ледь, -ледь змінивши курс Нюкерда. Туди вони долетіли за допомогою двох потужних пусків двигуна. Перший і менший вивів їх на еліпс, який у Апогеї заходив на стару орбіту Місяця. Через кілька днів невагомого плину геть від Землі, вони знову піддалися силі тяжіння, ліниво розвернулися і почали падати на охоплену вогнем планету. Час було розраховано таким чином, що приблизно через день на їхню орбіту мав вийти Імір, який повертався паралельною орбітою. Але Імір рухався значно швидше, як і казав Шон, переважно тому, що він падав на Землю, з неймовірної висоти, кілька тижнів невпинно пришвидшуючись. Без стороннього впливу, Імір повчав би на Землю із відносною швидкістю близько 12 тисяч метрів на секунду, зробив би крутий поворот усього за кілька кілометрів від незворотного зіткнення з розпеченою атмосферою, тоді знову кинувся б геть і пощез на наступних кілька місяців. Рано чи пізно його орбіта б знизилась до точки, де б його таки затягнуло до атмосфери. При всіх розкладах він пролетів би повз Нюкерт Надто швидко для людського ока, бо ж його відносна швидкість перевищувала швидкість кулі, якби Нюкерд не порівнявся з ним на швидкості за допомогою тривалого, бездоганно розпланованого запуску головного двигуна. Четверо-членів екіпажу досі не могли від цього оттямитися. Двигуни космоліта були дещо завеликі. Набір деталей ТЗЛ, із якого збудували цей корабель, не давав багато варіантів. Тому сила прискорення на початку запуску вражала, під же була просто брутальною, лавиноподібно зростаючи по ходу того, як корабель усе легшав порівняно з неабиякою тягою двигуна. Якщо Діна ізомліла на кілька секунд, то це було нітрохи трохи не дивно, враховуючи, що вони націлились на землю і вирушили практично самовбивчу мандрівку. Це було неминуче, бо їм потрібно було рухатись туди, куди рухався Імір, а ще це захоплювало значно більше, ніж вона готова була витримати. Землю годі було впізнати. З такої відстані вона була розміром десь із мандарин, якщо його тримати на відстані витягнутої руки, і приблизно такого ж кольору. Раніше вона виглядала, як прохолодне блакитно-біле озерце серед космосу. Зараз же скидалась радше на краплю розпаленої сталі, що відлетіла від паяльника. У поясі між тропіками, куди переважно падала злива, куля світилась оранжевим. Колір бліднув і червонішого аж до темно-брунатного біля полюсів. Уся ж планета постійно поблискувала синюватими відсвітами від болідів, що вибухали в атмосфері. Через кілька днів це видовище на кілька баграних хвилин займе половину неба, поки вони пролітатимуть повз. На той час їм потрібно було вже контролювати реактивні двигуни і міра, щоб здійснити потужний гальмівний пуск і зменшити швидкість корабля до швидкості міксі. Це було безумство це був божевільний план. Карколомне прискорення, яке вони переживали під кінець тривалого. Запуску двигуна кілька хвилин тому слугувало живим нагадуванням про те, що реактивного пального у них вистачить тільки для того, аби синхронізувати Нюкерт із Іміром. Якби вони провалили початкову місію, якби не змогли зістикуватися з еміром чи запустити його двигуни, вони не змогли повернутися на міксі, окрім хіба як вдатися до вже геть безумного варіанта, під час наступного проходження орбіти пірнути в атмосферу Землі, аби сповільнитися завдяки тертю. До Діни трохи запізно дійшло повне значення назви їхнього корабля. Джеймс Керт – то був невеличкий кораблик, на якому Шеклтон здійснив відчайдушну вилазку, аби врятувати рештки своєї невдалої експедиції на Південний полюс. Вони скерували його на острів Південна Джорджія, невеличку цяточку на мапі, добре розуміючи, що якщо не втраплять туди з першого разу, зустрічні вітри вже ніколи не дадуть йому другого шансу. Вона подумала, що, мабуть, саме на божевільності їхньої місії і намагався наголосити Маркус. Уся ситуація, в яку потрапило людство, була до сміху безвихідною. Добаз був першим, хто ще два роки тому публічно визнав це. Планування та підготовка забрали увесь час, який минув звідтоді. Робота велася на швидкоруч, імпровізовано, заполітизовано, але переважно це був усе ж добре організований методичний інженерний проект. Тільки от його некваплива бюрократизованість заколисувала. Скільки разів за останні два роки Діна Відривалася від заповненого стрічками коду монітора і нагадувала собі, що відбувається і наскільки це погано. Нездатні втримати це в головах, близько 15 сотень уцілілих проживали день за днем, бездумно роблячи все те саме, що й минулого дня. З усіх людей, що напросто пробста чи не найменше можна було запідозрити в такій прокрастинації. Він практично негайно зрозумів, що потрібно зробити, і робив це, докладаючи усіх зусиль, неймовірних зусиль, аж до фатального кінця. У своїй останній передачі він переклав відповідальність на плечі Маркуса. Діна підозрювала, що Маркус поступився своєю позицією на верхівці ієрархії та вирушив у цю місію частково для того, щоб показати приклад усім іншим. І якщо це так, то те, що він узяв із собою Діну, лише підтверджувало теорію. Він не шкодував нікого, не мав жодного фаворита. Маркус перше порушив тишу, звідколи вони вийшли на лінію зближення. Однозначно осколок. Як ти й казала, не куля, не свічка. Так і є, підтвердила Діна. Тепер вона доволі чітко могла розрізнити його образи на екрані свого планшета. На відміну від нормальних кораблів, які зберігали пальне в баках, Імір сам був великим уламком твердого пального. Криги, нашпигований, наче колоніями паразитів, купою обладнання, котре мало перетворювати це пальне на реактивну тягу. Не знаючи дистеменно, що вдасться знайти на кометі Гріга скелерупа. Шон спрядився одразу кількома альтернативними наборами для того, аби скласти імір докупи. Якби ядро комети виявилося величезною кулою з крижаного пилу, він би відколупнув від неї необхідний шматок, сформувавши з нього щось на кшталт снігової кулі, надавши іміру сферичної форми та помістивши реактор у центрі. Іншим варіантом було сформувати довгий крижаний циліндр та причепити реактор до одного з кінців, тоді запалити його, Зуживаючи кригу поступово по довжині циліндра, як у свічці, те, що вони бачили перед собою, нагадувало радше третю архітектурну форму або ж осколок. Ця конструкція передбачала, що при зустрічі із Грігом Скельрупом шон знайде там достатньо твердий і міцний кристал, який зможе зберегти структурну цілісність під час усіх наступних маневрів. Він відколов уламок від тіла комети і помістив реакторну систему ближче до середини, а тоді становив решту корабля населену його частину, на місці, яке стало носом уламка. Якщо обладнання працювало, як було заплановано, тоді запуски двигуна, тобто виймання керуючих стержнів, аби привести реактор у робочий стан і виробляти пару, здійснювалися завдяки звичайному пересиланню електричних сигналів на приводі, вміщені в ядрі. Мотори рухали стержнями, вентилі контролювали потік пари, тощо. За цим усім стояв безмір роботи роботів. І саме через них, Шон він відважився на такий екстраординарний крок, як особиста подорож на Міксі, аби забрати запаси діни, перш ніж вирушати на зустріч із Еміром. Реактор вимагав льоду, оскільки лід льод був твердим тілом, по трубах він тикти не міг. Роботи видобували кригу безпосередньо з уламка і переносили його у паливну систему. Набір Архімедових гвинтів, які опускали його до реактора, де він танув, і перетворювався на пару. Плази могли швидко обробляти багато матеріалу Поміщаючи свій хвіст у кригу, а тоді з за... могли швидко обробляти багато матеріалу, поміщаючи свій хвіст у кригу, а тоді за допомогою швидкохідного бура на голові здіймати фонтан дрібних уламків, що їх збирали наги. У тривалих інтервалах між запусками вони накопичували запаси подрібненої криги у завантажувальних воронках, із яких падали вниз на робочі гвинти. Під самим двигуном роботи також були потрібні підтримувати форму ракетного сопла. То була довга рурка із широким соплом, яке виходило з кормової частини осколка. Ближче ж до реактора вона звужувалася до тоненького каналу. Канал сконструювали на землі та запустили разом із реактором. Його виготовили з антикорозивного сплаву під назвою «Інконель». Будь-який інший матеріал не витримав би довго під дією тамтешніх температур. Умови в продовгому широкому дзвоні сопла, втім, були значно милосердніші, Тож, як на вирібі з криги, він функціонував цілком добре. І все ж із використанням його форма поступово змінювалася. Глибше, де вихлипи були дуже гарячі, він поступово розширювався, бо потік гарячої пари сплавив стіни. Ближче до виходу, де вихлипи оголоджувалися до температури нижче нуля, вони осідали на стінах і звужували прохід. Тож роботам доводилося працювати, постійно підтримуючи форму отвору, це було чудовим завданням для нагів, із якими Ларц експериментував у Сіятлі. Існувала й третя команда роботів, які жили на зовнішній поверхні осколка і мали підтримувати його цілісність, встановлюючи мініатюрні кріплення на зовнішній шар криги, обтягуючи його кабелями та сітками. Так м'ясник стягує м'ясо шпагатом, аби те не розвалилося в духовці. І це був хороший виклик можливостям загримованих, армованих сталевими пластинами роботів, переважно хапів. Звісно ж, усім цим роботам потрібна була енергія. Якусь дещоцю вони могли зберігати в батареях, але ж батареї треба було перезаряджати. Деякі отримували енергію від Сонця, іншим же час від часу треба було підходити до одного з маленьких ядерних генераторів Іміра на підзарядку. Якщо узагальнити, то Імір ні трохи не відповідав традиційним уявленням про космічний корабель, особливо якщо на увазі мається впорядкована симетрична архітектура. Це більше скидалося на летючий роботизований мурашник, виготовлений із цілком природного об'єкта. Роботи, які метушилися на його поверхні та внутрі, мали узагальнені інструкції про те, що їм слід робити, але могли приймати рішення миттєві, щоб уникати зіткнень з іншими роботами та далекоглядніші, коли розуміли, що їм потрібно зарядити свої батареї. Принаймні так виглядала загальна схема, оскільки навіть приблизно не було відомо, що він знайде наприкінці подорожі не існувало жодного плану, який заслуговував би такої назви. Натомість у нього були знаряддя, ресурси та геніальність. Діна, Маркус, В'ячеслав та Джиро збиралися успадкувати знаряддя та ресурси. Щоб ближче вони підлітали, то відповідно гучніше пищав інспектор Джиро. Але це наростання було таке поступове, що вони навряд чи його й зауважили. Джиро, здається, не переймався рівнем радіації. А ось Діна не знала, що й думати. Раніше на початку місії вона розпитала його на предмет якоїсь загальної інформації про те, чого їм варто очікувати. «Якщо все буде дуже погано, ми просто знепритомніємо, а місія провалиться», – сказав він. «Потік радіації заглушить наші нерви, розслабить сфінктери, і ми ніколи не дізнаємося, що відбувається». У такому разі чомусь роздратовано зауважив Маркус. Нічого взагалі обговорювати цей сценарій. «Но якщо ми всі четверо почнемо блювати», – продовжив Джиро, «якщо в одного чи кількох із нас буде пронос, це означатиме, що жити нам залишилось кілька годин. Отже, треба пересилати попередження на міксі та заохотити їх на другу виправу. Тим часом зможемо переслати їм деяку важливу інформацію. Дані з інспектора, зображення і так далі. Маю на увазі, відповів Маркус. Якщо ж блювати почне тільки дехто, тоді, скажімо, помре половина з нас. Тоді матимемо шанс самим виконати завдання. Якщо ж ніхто не ригатиме, ніхто не помре. Принаймні, за наступні кілька тижнів. Дякую за це. Сказала Діна і спробувала про це не думати. Тепер же, коли вони насправді наближалися до Еміра, все пригадувалось, а вона з усіх сил переконувала себе, що її ні трішки не нудить. «Я пройду повз устя сопла приблизно через 30 секунд», – оголосив Маркус. «Прийняв», – сказав Джиро і просто вимкнув інспектор. Тоді вивів на дисплей планшета нове вікно. «Перемикайся на зовнішній гамма-спектр».